З перших спостережень я зрозумів, що хлопів більше, ніж чвирок. Тутешніх певне одиниці. На шпильках чобіт лучилася ефектна русявка з морськими, пірузово-пронизливими лінзами поверх справжніх зіниць. Теж кому-небудь додасть адреналіну. Дехто вже й знайомився. парубок з хвостом і дівчина з кисничкою, і я їм заздрив. Бо й сам шукав очима свою красуню, однак ні Яна, ні дикі абрикоси до мене з Матвієм не приєдналися. Жінки – це байдужість або лохотрон, і можеш Ванько собі поспівчувати. Настрій піднявся, коли підійшли блазні з Хмельниччини, знайомі ще з Червоної Рути, і відома тільки Матвію банда «Майдан Незалежності». У центрі уваги опинився стіл, за якого вчепилися тьотя з адміністрації та дядько з журі. Швидка, театральна вимова, погані зуби. Чоловік поморшився від молодіжного пофідізму і, звертаючись чомусь до мене, вичитав хлопцям за те, що всю меблю треба посунути на центр, ще й витрати ганчірку, яка смерділа прілим оцтом. «Вітаю!» – розпочав головуючий. «Ля-ля-ля! Ми раді! Фа-фа-фа!» «Є -фа -фа. відомі, наприклад, гурти, явиди забігало. «Де вони? Що вони? І чи справді в намистах, згардах та хіпозних брязкальцях? Або о, дикі абрикоси? Є досвідчені зіграні, а є і новачки. Шанс матиме кожен, хтось вибухне, комусь завадять обставини». Отже, фаворити об'явилися, і я скосив погляд на Марата та його ватагу. Голова сказав, що вони – переможці якогось фестивалю. Нарешті побажав. Нехай щастить, і на заваді вам не стоять пивні лотки та звабливі лучанки, сміх, облески. Під наглядом головуючого, якого не віднесеш ні до мистецьких, ні до організаційних кіл, усі тягли номерки. Спочатку виконавці співаної поезії. Номер 7 Катя Янко, Луцьк. Десятий – Мар'ян Куба з Чернівців. Богдан, е, вмитий з міста Дубно, номер тринадцятий. Богдан, перепрошую, шитий почулося десь натовпу. Біля Матвія отоборилася дівчисько в джинсах ота з кисничками. Не на світлі її очі були сіросиніми, як темні люфи вогнепальної зброї. «Хлопці, та раступіться ви хоч трохи! Що він сказав, я не почула!» Хлопці поточилися, а їй через кілька хвилин випав номер одинадцять «Лора Еш» – наша землячка. На це Матвій зіронізував «анемічне створіння». «І чому ти на неї кажеш «анемічна»?» – запитав я. «А яка вона? амеба. Про неї ми теж чули вперше. Черга дійшла до гуртів акустичної музики. Було помітно, що люди тут ще прицінювалися, ловлячи найменше натяки на те, хто є хто і ким буде після виступів. Матвій більше покладався на мене, мою пам'ять до людського твару. Коли надійшла черга до диких абрикосів, очі присутніх взяла на себе Яна. Виступили тягнути летягнути папірець, а ведучий телепнув прямо у лице – «З такою солісткою, погодьтеся, повинно шестити не лише у нас, але й на конкурсах краси!» Я аж зніяковів і подумав, що краще б її десь сховати. Впевнено, але зашарівшись, витягнула Аверс – перший потік. Матвій Реверс – другий. Перед Малою Землею – таємничі відомі явиди номер одинадцятий, далі – Крики з Бердичева, Забудьки з якоїсь Герасимівки і Майдан Незалежності з Шумська. Отже, спів виступатимуть у суботу, гурти – у неділю. Тоді ж гала-концерт. Натовп перемішався, і я прошепотів. Бортануть нас і не подивляться, що приперли ми, не шкодуючи ступнів, аж із міста Рівне. Матвій відповів. Нехай спробують. Не в нас ходять у кухвайках та валянках, і грають на балалайках або гармошках. Якщо підемо у запас без жодної зірочки та з боєм. «Хлопці, переб'ю і вас, і себе про те, що це за песимізм?» Я помітив, що дикі абрикоси опинилися поруч тільки тоді, коли над вухом муркнула Ліля. Матвій обернувся. «Ніякого песимізму, а у вас? А у нас криша в міській управі. Що ж, дівчата з гурту ртуть з нашого міста теж мали кришу, але чомусь запрошення не дочекалися». Ліля своїй чимось поетичні оченята примружила. «Хто це?» Матвій вийняв із кишені демокасету «Дарую». «Ртуть? Ні, наше». Яна та дикі абрикоси заворушилися, розглядаючи непоказну штуковину. Поперед, хоч», – зауважив я, – «що запис похабний, бо без аранжування». Ми з Галаховою знову розійшлися. Щось не дуже помітно, що мені цього шкода. Але вродлива до біса. Може, все-таки я їй подобаюся? Але як дізнатися?» Не знайшовши відповіді, згадав про своє важке озброєння. На весні, залицяючись до колишньої однокурсниці, почув, якщо на тебе звернули увагу, не завжди треба відповідати, навіть коли хочеться. От так завжди. Камерно і щиро на урочистому відкритті фестивалю виступала член журі. Тут з'явилися ті, хто повинен був показувати, на що вони здатні, аби потім не виникало запитань «а судді хто?». Зіграла і поїхала Марійка Бурмака, звідси вона колись починала. Були рокери, які грали акустику. Прогундосили улюблені гості організаторів пікардійська терція. Побував на сцені Едуард Драч, лікар-барт зі Львова. Луцька звізда Шишкін. Словом, зірки жанру, номінальні і справжні, до яких горнуться і прислухаються до асів авторської пісні, як Ігор Жук, Валерій Маренич, а також аранжувальник Віктор Павлюк. «Хоч побачиш Маренича, зауважив я Гацкевичу. Знав, треба думати менше про себе, а більше про гурт. На виході з палацу крізь нато поглядачів та конкурсантів Гацкевича наздогнав вахтер. «Слушай, вибач, конечно, а ти мене хіба не узнаєш? Гацкевич подивовано відповів. «Ні». Чоловік грубий відночас з виправкою у формі Держохорони без погонів років 35. «Я Саня», – подив Гацкевича, затягувався ще більше. Ти ж Владік, ми з тобою раніше встрічалися. Припомні, хасаврюд третя рота, а? Ти що забили? Що ранений? Чого так схуд? Кантужен. Цілком серйозно, з усміхом, він кривився, наче брату. Та ні, не ранений, ви помиляєтеся. Чоловік натиснув. Точно! Зіставивши форму без погонів та згадку про Джахара Дудаєва, Гацкевич посміхнувся. Та ні, а що когось нагадую, хто він. Вахтер бачив, що це збіг обставин давніх і нинішніх, але не вірив. «Та один в один. От ви заходили мільком у відділ. Зрадів. Не уж то, думаю, повернувся. Такий худий із гітарою. І до сих пір не вірю. Думаю, підійду. Може, не узнаєш?» Саня переконливий. Гацкевич теж. «Вибачте, але...» Було приємно і дико, проте, на жаль, Іван Гацкевич не герой. «Що ж, це ти, вибач. Хоча, вроді би, все-все. Тільки ти худой». Саня вмовкав. «А що за владик? Ви теж там були?» «Та це не важно. Приємно, недоречно. Таке лице було у Гацкевича. Ніякого плутати себе з солдатами, які після дози промідолу зачищають чужі кішлаки». Оминаючи прудку метушню вечірню вулиці, я нарешті розговорився. «Фестиваль – це добра нагода ще раз засвітитися. Не склалося з рутою, мусимо зачепитися зубами. В теперішньому гарячому стані не засвітитися ще й тут означатиме не засвітитися зовсім». «Треба перемагати. Окрім спілкування та тренькання з собі подібними, пробуй підключати інші канали. Грати на глядача і журі. Мої очі після твоїх настанов вже не раз на людей дивилися не своїм поглядом. І помилялися. Ну то не лізь. Але коли хтось із дядь тебе уподобує, то чіпляйся з усією привітністю, на яку здатен. Уподобує як – спереду чи ззаду? Я замовчав. Додав. Я приїхав грати». У столовій пластмасового заводу, що навпроти Лучиська, гастролери почали кучкуватися за столами на усі три дні.